musiki ni professor Japo ametuliza usio Sasa TV karibu sina katika chaneli yetu ambayo tunakuletea historia mbalimbali mbali. na hivi leo nakuletea historia ya mwanamuziki kongo kabisa katika bongo flava katika muziki wa hip hop al maarufu kama Profesa J kama utakuwa unafuatilia muziki wa bongo basi utakuwa unafahamu vyema Profesa J ni msanii aliyevuma na nyimbo yake yanikusaidieje lakini pia Profesa J amechangia pakubwa sana muziki wa bongo Freva kusika kote ulimwenguni na hayo na mengine mengi basi tegea sikio hapa Sasa TV ili ufahamu kuhusu sana J majina kamili pamoja na asili yake. Profesa ni jina la kisanii, ila majina yake kamili ni Joseph Leonard Haule. Miaka kadhaa iliyopita, Profesa J alikuwa mbunge wa mikumi Profesa J alizaliwa mwaka 1975 tarehe tisa, tisa Desemba mkoani Songea nchini Tanzania. Na Profesa J alielelewa songea alipozaliwa. Baba yake, Profesa J, ajulikana kama Leonard Stephen Haule, na aliaga dunia mnamo mwaka nane baada ya kuugua kwa muda mrefu. Muziki. Profesa J alianza safari ya muziki wake mwaka 20 989, akiwa chini ya bendi ijulikana kwa jina la Hadi Bresta Crew na wakati huo hakuwa akijiita profesa Jay bali alikuwa kijita Negge J na mwaka 1995 walishinda kuwa kundi moja la hip hop genius Tanzania Jay na Hadi Bresta Crew walitoa albamu ya kwanza mwaka wa F mbili iliyoitwa Funga Kazi albamu hiyo inaaminika kwamba hii makubwa sana katika muziki wa hip hop nchini Tanzania lakini albamu hii yenye ujumbe mzito ina nyimbo kama vile chemsha bongo na mamsap ambao ulianza hapa kubwa muziki wa bongo kuwa kwa na kupewa heshima lakini pia mnamo mwaka wa 1998 profeta Jay alikuwa akifanya kazi katika mpuni palohoteli al kama Tigo na baadaye mwaka wa 2005 aliamua kuacha kazi baada ya kuona kuwa ana muda kufanya show zake kwa ni mwaka wa mbili alikuwa ametoa wimbo wake wa chemsha bongo ambaye ilikuwa ikifanya vizuri sana kwa hiyo muda wa show alikuwa akitoroka kazini na hakuwa kirudi kwa wakati hata hivyo mshahara alikuwa akipewa ni mdogo sana na ukilinganisha na alichokuwa kikipata kwenye muziki wake baadhi ya watu alimshangaa sana na kuona kwamba ilikuwa ni uhuni kuacha kazi na kufanya muziki lakini profesa J alianza kufanya kazi zake peke yake Asrar picture check the color of my skin not... na kuachana na bendi namo mwaka wa 2011 na, na muda mfupi baada ya hapo akatoa albamu yake ya kwanza iliyoitwa machozi jasho na damu na hii ilivuma sana na ilimfanya apate tuzo ya mtunzi bora wa hip nchini Tanzania albamu hiyo ilikuwa na nyimbo kama vile ndio mzee piga makofi Bongo es Salaam ambazo zilikuwa umaarufu mkubwa sana kwa wakati huo. Mapinduzi asili ilikuwa ni albamu yake ya pili alitoa mwaka 2023 na ilimfanya apate tuzo nyingine ya Kill Music ya Wadi. kwa kuwa albamu bora ya hip hop kwa mwaka huo wa 2023 na nyimbo zilizokuwa kwenye albamu hiyo zilikuwa Zali la mentali Msinitenge na promoter Anna bipu. Lakini Januari 2016 alitoa albamu yake ya tatu iliyokuwa kwa jina la josefu ambayo ilisababishwa na nyimbo zisizotolewa kabla ya albamu hiyo. Wimbo huo ulichaguliwa kuwa wimbo bora wa Bongo Flava, BBC na Radio 1 awadi. Professor Jay aliachea albamu kadhaa zilizofanya vizuri na kupitia hizo nyimbo. Professor Jay alipata heshima kubwa sana Afrika nzima na nyimbo zake huwa ni za mawaida na kupitia nyimbo zake wengi hupata mafunzo wasanii aliyoshirikiana naye too big big piece of majana sio screen is big ni kwa mkono mmoja mzito sana wewe kaa utazama afu na nini kinatoka are you not too much man. stay tuned ana bongo leo DJ katika wimbo wa semao bongo dar Salaamu na nimeamini lakini MC Babu Ayubu katika wimbo wa ndio mzee jumanecha katika wimbo wa ndio mzee na Zali la mentali. lakini Kiuchina katika wimbo wa msinitenge Inspector Haroza katika wimbo wa hakuna noma Simple X katika wimbo wa pigi makofi na hakuna noma Joyce Kamilione kutoka nchini Uganda katika wimbo wa ndivyo sivyo Adili aka Hisabati katika wimbo wa tunawakilisha na harapa msaidizi mafanikio na mwaka wa 2013 Profesa J fungua saluni yake iliyoitwa Profesa Jazz Classic Baba Shop iliyoko msasani jijini Dar es Salaam jirani na Erishipabo iliyomlipa sana na kwenye kipindi cha DJ Show cha DJ Tyke Radio 1 Profesa J aliongelea mambo ya mafanikio وكile kitu kinachoonekana na kuleta tija kwa maendeleo aliongelea baadhi ya wasanii wengine ambao mafanikio yao ileta mafanikio kwa wengine ni kama vile Jumanether na Lady mafanikio sio magari wala majumba baraka kipadi chako kimesaidia nini kwenye jamii Profesa J aliwasa wasanii wenzake wana wadhara au wa mashabiki kwani msanii hawezi kung'ara pasikuwa na mashabiki kwani mashabiki pamoja na wanahabari ndio hujenga na kuapo wa wasanii lakini J aliwahi kusema kwamba mashabiki upigania kuwashabikia na kuwasupport wasanii wao kwa hali na mali na sio kwamba wanawashobokea na hivyo wasanii kwa na kuwapenda mashabiki tarehe nne mwezi wa 9 saba aliwapa watu ujumbe wa kujiamini kwani ni silaha kubwa ya mafanikio katika maisha hivyo watu ajiepushe na uoga kwani dio kubwa katika maisha siasa. Joseph Haule aliwania ubunge ndani ya maeneo ya mikumi chini ya chama cha Dema mwaka wa 2015 na alipata ushindi wa kuwa mbunge na kuliongoza jimbo la mikumi kwa miaka mitano ila kwa mwaka wa 2020 alipoteza kiti chake cha ubunge baada ya kugombea tena katika jimbo la mikumi na Dennis Lazaro wa chama cha Mapinduzi CCM na ndiye aliyechaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la mikumi baada ya kumpiku Joseph Haule kwa nyingi. Jay alipata tuzo mbalimbali kupitia muziki wake ambapo ya kwanza ilikuwa tuzo ya Kili Music ya Wadi Award 2013 na ya pili ni BBC na Radio 1 Award 2016 na ya tatu ni Kili Music ya Award 2016 kwa kumara nyingine tena huko ya nne ni Pili Africa Music Award 2007 na saba na ya tano ni MTV Africa Music Award 2008 na nane na kumara nyingine tena kupata tuzo ya Kili Music ya Wadi 2009 familia na tisa. Familia, Joseph Haule ama Professor Jay anamke na mtoto mmoja na mke wake anaitu aggressive mgonja, ambapo kabla ya kutambulisha na kufunga ndoa walishapata mtoto mmoja na mtoto wao ni wa kike anaitwa Lisa Josefu na alimvisha pete mzazi mwenzake ambaye kwa sasa ni mke wake na mwaka wa 2016 kuamkia 2017 yani mwishoni mwa mwaka wa 2016 na ndipo alipomtambulisha rasmi na kufunga ndoa mwaka wa saba tarehe nane mwezi wa nane na mpaka sasa wana mtoto mmoja ambaye ni binti yao Lisa Josefu na hii ni Esther TV ili historia ya mwanamuziki kongwe duniani wa Bongo kupitia Hey nchini Tanzania Professor J na mimi lipote na Safie Professor J Professor J Professor Jizeti yani ule machozi na damu yani naanza kufahamu Dar es Salaam speech zote alizoongea kwenye jimbo ule majimbo alafu alikuwa mvunge wa m yani jamaa fulani ambaye kabisa kibuona kabo ndia kama ngume alafu jamaa alikuwa HBC headlasters yeye na kinafanani fanani yani fulani ukimuona kibafu utajua kabisa legendary toka zamani yani zala Bentley na Juma let's shine ni fanya kabisa tu ukupenda sana let's shine ni muhimu kwa sisi legendary sana kwa fisia nileta vibe kaskika mpaka sasa ni exist zuri kwa jamaa furuz